Я сьогодні вдягнувся як чоловік. На мені джинси, куртка, грубий сірий светер, Мої улюблені черевики доктор Мартін. Навіть не нафарбувався. Мені захотілося, щоб поруч із мірою йшов чоловік. Ні, не так. Мені хотілося, щоб поруч із мірою йшов я. Адже я чоловік? такий, яким мене було народжено 29 років тому. Звісно, не зовсім такий, яким мене було народжено. По-перше, я трохи підріс. По-друге, зараз я був зодягнутий. Навряд чи я народився в одязі. Якби так було, то мама недмітно мені розповіла. Ну, може не мені, але подругам 100%. А я підслухав. Блукати в супермаркетах було весело. За нами постійно йшли охоронці, бо ми мало що купували, але весь час дуже голосно реготали. До того ж, чоловіки з довгим волоссям, якого називають жіночим ім'ям, та сліпа дівчина, уже самі по собі підозріла парочка. Геш? Такі собі сучасні кицька Базиліо та лис Аліса. Двічі мені вдалося провести міру в продуктовому візку. Вона верещала «Не розбий мене, обережно, тут же пляшки, банки, мабуть вони вже хитаються. Ти все поб'єш, нас заметуть», – навіжена Еріко. А я іржав і навмисно підвозив її близько-близько до полиці з продуктами. Отримав за це догану від хлопця з бедчиком Тарас Буфт. Справжнє чоловіче прізвище. «Менеджер з продажу. Тут вам не цирк», – суворо сказав він, тримаючи мене за рукав. «А вже ж! У цирку я так ніколи не поводжуся», – заспокоїв його я. В одному із супермаркетів я дійшов гняльні думки. От усі зараз говорять про те, що молодь не цікавиться літературою, мистецтвом знає собі їсть гамбургери або чіпси, п'є пиво чи кока-колу та цілими днями і ночами сидить в інтернеті. Діти не читають книжок, діти не хочуть знати про своє коріння, не знають народних пісень, ненавидять вірші, не люблять читати нудно-злободенні романи. Так, діти всього цього не люблять. Сучасних дітей не примусиш, як колись нас, радянських дітей, щось любити чи робити таке, що їм не подобається. Їм уже не скажеш. Якщо ти бовдори не прочитаєш кайдашеву сім'ю і не відповісти на мої запитання, якщо ти не вивчиш вірша «Каменярі», то залишишся на другий рік. І буде тобі сором, і буде батькам твоїм сором, і батькам батьків твоїх так само буде сором. Тепер дітям начхати на сором. Та пішов ти разом зі своїми погрозами до дідька. Ніхто навіть не залишить мене на другий рік в тому ж класі навіть із двійками. Чи зараз вони шестірки? Так думає сучасний школяр. Замість того, щоб репетувати на трибунах, Рюмсати у телевізійних передачах, ховати національну культуру та молодь, яка відбилась від рук, нічим не цікавиться і не хоче вчитися, придумали б краще акцію. Чому б не придумати акцію? Діти люблять акції. До того ж, всілякі компанії постійно запроваджують акції, але, як на мене, то ті їхні акції дуже тупі хоча я не фахівець із акцій. Не розуміюся на цьому. Проте моє нерозуміння – це ще не привід, що я не висловлював свої думки. Так от, на мій погляд, можна ж зробити трохи інакше. Інший за змістом та наслідками акції. Чи не так? От, наприклад. Три запитання про творчість Тараса Шевченка під кришечкою кожної пляшки Кока-Коли. Краще, звісно, під кожною кришечкою напою – живчик. На етикетці кожної пляшки пива, на клаптику паперу в кожному пакунку чіпсів.